Joanden urtean ama zein mila bisitari bilduzituen eta aurten guak edizioa egiten duela, bat beharrikuntzaan hitz eh, eskeniko bitu. Donostiko errealak, kirolan hitzen gunea ezarriko baitu lehen aldikotz eta gipuztuako zuhiltzaiek laureun metro karratuko puzgarri erraldoi bat baliatuko bute, aurre eta gaztei zuten aurreko prebentzio eta evakuazioen simulazioak irakasteko. Gainerakoan manesak, puzgarriak, robotika eta eskulan atelierrak, droiak eta bideojokoak ere izan dira besteak beste urtero bezala, teknologia adrenalina eta joko ezigarriak ere uztartuko bituztean. Emiren aspe, aurparkearen zuzendaria da. Hori da, familia guztiarentzat izango den eskintza eh, bada, arratxaldero, gaina aurten eh, berritazun bezala, tiketak esarreak eh, online erosiaitezke, horrela ba, bueno, komodoago izango da, denontzat. Eta, bueno, ba, teknologia, a, real sozieda ere ukiko dugu, multikirole espazio batekin, bueno, intxable gehiago, taierrasko berriak, gastrotxoko bat izango dugu, sinbestekoa da guretzat ere pixka te, bueno, eduki formati bat bat ere ematea, ez, Bueno, bost orduko eskaintza bada, baina beti dago tokia, ba, bueno, zerbait ikasteko. Eta gurutze gorriak eskaintzen diguna, ba bueno, ba, airu itzen zaigu, primeros auxilioseko, ba bueno, nozio hoiekin, ezta? Eta bueno, gaina primeran egiten dute oso divertigarri eta eta garrantzitsua dela uste dugu mm. Bueno, etorri beharko da, eh? Ikustera dena. Bestalde eta teknologia berriak oso presente egonen direla probestuko du Gipuzkoako Foru Aldundiak ere kultura digitala programa garatzeko 6 eta 12 urte bitarteko aurrei zuzenbutako atelierrekin Deniz Itxaso Gipuzuako Kultura Diputatua da. Kultura digitala programaren barruan egiten duguna da aurrei gogorarazi sare sozial guzti horiek eta internetek dauzkan baliabide guzti horiek oso interesgarriak direla gure erlazioak handitzeko, zabaltzeko, baina arrisku bat ere izan dezaketela, eh? Eta arrisku horiek ekiditzeko zenbait e, advertentzia edo eziketa bat ematen da, ez? Eta iruditzen seguri izan behar duela esken batean erakundeon helburu bat. ez, Lortzea baita ere horrelako jaialdietan eta festetan baloreak presentegon daitezen. Oro itarazibera, zabenduaren hogeita zeiuntatik urtarrilaren laura bitartean fikobako bako ama bimila metro karratu ongi pasatzekoak direla arratsaleko iruretarik sortziretara egunero zabalik izanenda sartzeak sortzi eurotan dira, iru eta masazpi urteko entzat, sazpi eurotan eldu